قران محترم ادیبن کو د مولانا لیاقت علی دا دوره تفسیر القران په مدرسه دارالقران کالو خان کې اوسن 2006 کې شو را د دې د میرایتو پټې نشته ای شاوادي توید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نیس دی مین چوک جنگیرا روډ ساوادي پروپرایټر انور شير موبایل نمبر 03015710124 و السماوات و اسماننا و برزو مخامق بشيده لله الواحد القحر اغي الله تعجي و يهود زور ورده و تر المجرمين حتى بوين مجرمان يوميزين فدارت بانده مقرنين ترلشي باي في الاسفاد فزن زرنو كي سرابيل ومجامع رديل من قطران ده گول باي وطغشاب بليگي با وجوه دي بانده لی اجزی الله دا دیر پاچه بدلور که اللہ کل نفسین حلو کستا ما آغس و کس بچی کلی دو این اللہ بیشکا اللہ سریع و لحساب زری ساب کون کری آخر صورتو اول سره مربت کئی اول کم ترغیب کتاب تن پا آخر کم حازا بلاغن دا بیان مکمل دی لین ناسی دا پارد خلکو ولی انزرو ولی انزرو او دا دیر پاچه او یری بی پا دی سرا وقام وليعلموا اردير باكي بوشي داخلق انما هو شبشكدا الله اله واحد شرب دغى ولاده وليذكر اردير باچ نسيتوالي اولل الباب خوندان داقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلا امر ا تيل كا ايات الكتابي وقران مبين ربما يوت الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويل لهم الامر فسوف يعلمون وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمَّةٍ عَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ سورة الحجر و نزول کی سالور پانزوستی واز سورۃ یوسف نا نظر شویره داود سورت دا انزال العذاب علی المجرمین یعنی راتل دال دا, دا لا دازب و, و ظالمانو یعنی مجرمانو باندې ماخ کې سورۃ اور او تعلق نمخ کی صورت کې دا عذابونه بیان شو د پدې صورت کې د نور قومونو د عذابونه بیان کاو دا صورت دې صورت پرسي یو زه راوړم دارن یمخ کی صورت کی د ابراهیم علی السلام واقع بیان شو تفصیلی ندیسرت کی د ابراهیم علی السلام واقع اجمالی بیان ولا مزکدا صورت دیسرت پس یو زرا ولو یمخ کی صورت کی اول آیت کے بیانشو کتابن انزلناه الیک لتخرج الناسا من الظلمات الى النور نردی آیت اول کے او ترکی کولا تلک آیات الكتاب و قرآن مبین نزک دا سورت دی سورت پس یو زیر یا مخ کی صورت آخر آئیت کی بیان شو وَلِيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاہِدٌ وَلِيَذَّكَرَا أُنُوَ الْأَلْبَابِ دَدِیرَ پَارَا چِ پوشی دَا خَلَق چِ بے شکا حاجت پرکون کی دَغَيَوَ اللَّذِي ندی صورت کی دا هغه چا بیان وکوي چې هغه الله سره شرک کړي اريده الله صفات مخلوق ته ورکړو شبغ نويات تي الذین یجعلونا مع الله الہن آخر نزه دا سورته دې سورط پس یو ځای راوړو یا مخ کی سورط کې ازمات د قرانه کریم بیان شو ماخه سورات کې ازمات د قرانه کریم بیان شو نه په دې سورات کې عظمت د قرانه کریم یا ماخه سورات کې او فرمایل یومت و بدل الارض غیر الارضی و السماوات و برزول اللہ الواحد القحار چه قیامت رازی با آود از مکی تبدل بکیگی از مک و بدلشی ساب کتاب بکیگی نپده آیت که دویم آیت که وی روبما یودل لذین کفرو لوکانو مسلمیل وکه چې صاحب کتاب رازرآشی نو مجرمان برمن کې چې مونږه دنیا ته واپس لړې او یا مونږ تابیداروي زه که د اسورتې دی صورت پرې یو ځای راوړم دارنګ مخ کې صورت آخر کې بیان شو ھذا بلاغٌ للناس قران مکمل بیان دی دफार د خلقو هاذا بلاغ للناس دا قران مکمل بیان دی دफार د خلقو مدی صورت کې نہمایت کې وی انا نحنو نزل الذکر و انعاله لحافظون د دې مکمل بیان کوونکې منګه حفاظت کوونکيو منګه د دې مکمل بیانو حفاظت کوونکيو یعنی قران فازا بلاوا لناس فازا بلاغ نه مراد قران دیت کوي مونږه حفاظت کو کله سره سورت او سورت کې د اقوام سابقو نمونه د حلاکت ذکر کولا ای بلیز داغه انجم ذکر کو قوم دنو صالح علی سلام او قوم دلوت علی او بیا دونه مونې د دې امت ذکر کولې دونه مونې او ذکر کولې يا مقتسمين جاري تقسیم کلو اذه مستهزئين كما انزلنا على المقتسمين انا كفيناك المستهزئين بدعو دعو دلو ددی امتا دغی نمون ذکر کولی او فاخر کی تسلی و پیغمبر کې پیغمبره خپله پیغامه ستابدل انتقام و دینه عالم کله چې ماته غوا چې دي تا باندې اعتراض کوي دې درې کې سره صورت روانه اول کې عظمت د قران کریم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تل کا روان آيات الكتاب آيات الكتاب آیاتون آده کتاب دی و قرآن مبین آده قرآن خارا الکتاب که اشاره آو واقعات بیانوی چه مخکنو کتابو نکی و آو قرآن مبین که اشاره دی ترا چه مخکنو کتابو نکی نو ذکر دادوال فازی روڑو ارو بما دیر پیره یو دلدینا وخایبا کسان یا خایش به بیا کسان کفاره کسران دی ینی منکر دی د اخرت نه لو کان او مسلمین ارمان چوی منګتا به دار چې عذابو نبینی ورځه غمتو نبینی بیا دی پس کوي زره هم پریز او دی یا قل او چې خوارات کوي و یتمتعو فی دوالی ویلهم العملو او بے پروا کړې دي امیدونو پسا فیعلمون وزردې چې دی په پوشی ان قریب کې په و بشی هغه کتره روان دی أغنځيري راځک حدیث کم نبی علیہ السلام فرمایو واغ انسان هغه بنده بیر ناکار دی چراتنن کې هغه جنیر کې د خبر لرمانان او چینجی بلاغان أغیرې الی و ډیر نکاره انسان دی او دا د دنیا خوایشات اقادت نه ییریتی او شیطان ول په دماغ او په سترګ باندې پر دې راولی وشنم نذک ارکئی و ما اهلاتنا عامل هلاکل من غامن قريهن بخاریونا الا ولها مگر داغید فاعل کتابه معلوم اوخ معلومه عذابونا کراغلیین په خپل وقوان دراغلی ما تسبقون لواند كيغي من امه ايه سياوله اجلها دنيتي خپلنه او ما استخرون انرست كيغي خپل وقت باندې با غيله عذاب عزيز دا غي وقت د پوره کیه وشا شبهات مشرکین عقب بیان يدل نه دا اول شوباره وقالو او وائدي يا ايها الذي ايه اكسا یا ای او رسول یا محمد نوې بلکې الذي وې دا ول درېر عینادو د بغد او د حسد د وژن پیغمبر ورته نوې نزل اچاله ګلې شوه دې عليه ذکر او د قرآن انک عل مجنون بشکته خم خلی ونی وتخنی ونی منتکاری دا خبره دلی لی ونوري دو ما شو با دو ما اتراز لوماتاتینا ولی تنرا ولی منتاب الملائکتی فرشتی ان کن تا من السادقین کچری ایت درشتنونا تپی غمبر انزا فرشت دراشی کنن آستا گوائی دی منتوفی جواب ندا آخرانه شو بیج جواب اول کئی زکر دا ازیاد دا د ب جواب اول کئ ادم وختنه اعتراض جواب اگرستئ ما ننزل الملائکۃ نر علیه منغا فرشتې الا بالحق مگر د فعال عادی او حکمت فرشتې فرخ ناراضی سی حکمت دا کیا غواه رولې ناراضی دنیا ته او یا حکم دا عذاب رولې نه دنیا ته راضی ناشخو ناراضی کی سیل کئ الله دحقې مګر دپاره د یو حکمت وما کاو عزن اوون دي په دغوااف کې منظرین د مالت ور شوونه نه نه د دویم سوالو دغې اعترا دغې جواب کوئ نو دی ځ کې چېتابې را لږلی شو تلیونې نه نه دا دلیونو خبر نه ده ان نه نهو بکه منګه نه علی گلی دا قران و ان ابشک منګه له بقران لره حافظون خامخه خام حفاظت كون کیو الله دا قران کریم ذمہ داری له فاده تا قسترا ادم وختنه کتابون اسماني او ذمہ داری الله دغه علماء بن قرذوله دغه لغه حفاظت كون ګرني به کوله اودې کتاب الله په خپل ذمہ داری ذګه حدیث کې مناجی من تر قه من جبارن قسمه الله من تر جب من جبارن قسمه الله چا چې قزدا عمدن قران پرې خوده دغه کتاب پرې خوده او دا یو چیرې دا خواسیو کتاب دی قسمه الله الله به تسنصی الله زریز زری زری بسنس دی کی ولقد ارسلنا ايقن علی گل من قبلتا ماخستان من شاهد او فی شاهد الاولین فعدلهم بنوکی و ما یاتيهم ان اورغلدی تامر رسولن ای سو پی غنبر الا كانوا به پاغه پوری ی کوون کی کذالک عدارنگ نسل داخلو منگ انکار فی قلوب المجرمین وزنوز مجرمانو کی چاکی نابتنی اللہ انکار دا غزو کې آمانگ دنک لای امنون چیقنکی بی پری قرآن وقد خالت اپ تاشر ترشوی دی سنت الاولین تی واقع دم اخنو خلقو ولو فتحنا علیهم او کچر اپرانو زمنگ پری باندی باب اندر من السماع دو برنا فظلون شروع بشدی فیه پاقی که یارو جون خطن کی دیو بر اسمان تو خیجی نسبوی لقالو خام خوابو وایدی انما سکرد بیشکا نظر بندی شوی دا ابسارونا پستر گزمان بندی بل نحنو بلکی منگا قوم مسحورون یو قوم جادو کلی شویو فمون جادو شوی داسمان دا اسمان دا نظر بندی یا بدای جواب پینه ولا قد جعلنا ابدا سره ګرځول لمنغا السماء پاسمان کې بروجن پړاونا یا قلاگانې بروج پړاونا قلاگانې د فرشتو په ارادار وو زيناها اخې ستکړې منګه د اسمان لپاره د پہاڑوں کتون کو سوچ ورته غور نسترګي په خوګي څوري په کې پړکار کوي په حافظناها اساتانه منګه دیلره من کل شیطان الرجيم ده هر کس هم شیطان رټل شي وینا الا من استر قسمه مگر اسو کوچ غلاو کی دا ورې دو و اتبعه وتغفسی شهاب مضين شغل اخکارا شیطان چې کوشش کوي چیرې زبروخه جمع اس خبره د فرشتو ورم نو فرشتي پر شغل اخلاص تي او فغیول دا در غوند ته چون شي دا غي شغل اخلاص هذا يجب أن يكون هذا يجب أن يكون وَالأرضا أز مكا مددناها دليل عقل الله شروع كله وَالأرضا أز مكا مددناها فرقل من دي لراء وحلقينه ويخيل من غفية فيها في ديزمكككي رواسي آخرونه وعنبتنا وزرغنو من غفية فيها في ديزمكككي من كل شيء هر يو سيد وموزور تانداز بانده تو قوله پا اندازه بانه منگا اغا سی زرالیگون و جعلنا او کرتو لده منگا لكم ساده پارا فیحا پا دوزنگا کی معایش سامان ده جون او معایش جمع رولا ذکر ده ارچه ده خوراک او طریقه اغا جدا, جدا جدا ری یعنی خوراکونو جدا جدا ری سوکی او سخوری سوک بلسخوری نو معایش ذکر ہوئی و ملستم او نیتاسو لو دیل رابی رازقین روزی ورکوون ان کی اینی وجهان نامن آس و کوچ گردو لی منگا پز مکبان تاسو ننی تاس و اقیل روزی ورکوون کی اللہی روزی خوار لزو ورکو ما و ایم من شیئن آنشتری سیوسیز اللہ اندانا مگر منصر دی خزائنو خزان داغی داری سیز خزانی اللہی ماسر دی مال دولت شکی دولا اشتا دي دس احد اشتا دار يوسيس قداني منصر دي وما ننزلو او نراليك من دي لرا إلا بقدر معلوم مقر فاندازا معلوم بانده وعرسلنا الرياها او راليك من داها واقاني لواقها دكي فانزلنا يا لواقها دك ونكي دغور يزي في الوغاننا وبراتاقى يعد الوغان درنى درنى فانزلنا فسرولي كمان قامنا السماعي دبرنا معان باران فاسقى ناكمو نسكو من اغاى پتاسو باندى اغا بارانو راشي وداغین اغاو بوز مكتا اغا رجمش وما انتم اونه تاسولو داقى اللالرابي حقا قضان اکون کی ریاہ او ریحو نبازی وی چی ریح رازی نفر مقام د عذاب کی راځي او ریاہ چی رازی نفر مقام د نعمت خوشحالے کی راځي وی نبی علیہ السلام و فرمائل اللہم مجعالها ریاہا ولا تجعل ریحا الله دا ہوا ریاہو گردے و ریح مگردے لیکن دا سی نرہ ریهما هغه موافق او خوشگوار هوا لکه سورته انس کې مخ تیر شو سورته انس کې یا ولاسمی سفارکه دويشتم ایت کې تیری شو altitude kam ne ri hala galo altitude wajareena behum wa allazi yusayirukum fil barri wal bahri hatta iza kuntum fil fulko wajareena behum برې ح ط بین دریخ راغ ل برېهن بین په هوا مواف ک سره په هوا بر عبر سرهرف دمره ده چیا دا چی هر طرف نه چې کم هووا او ریح چ کمم دا د یو طرف نه را یو طرف نه دا چېې دغې نه جوړشي نه بیا پهونه او دغه چې کمې په بل مخلی ځکه به نبي د اسلامې الله ریاح یوګرځه هر طرف نه کی او ری حیمرځه نو ری ها جب مقام د عذاب کې راځي لذیس اللہ وی وما انتم او تاس له ذل را بخازنین خزانه كون کی و ان بشک منګه نه هنو خام خام نه هی جون کول کوو نه می ته مل کول کوو و نه مل وارثون امنګر دی وارسان یو ممتبار سپات کی و لقد علمنا المستخدمین او یقینا نو پويګمنګا والا نتي دونکو امهونکو ستا تنا ولقد علمنا المستخرين او پويګمنګا فا غا رستو کې دن کو باندې مستقدمين نیکه تر باندې کیږي متاخر مستخرين چې رستو کې درنګ جهاد مخ کې سب کیودريږي او د جهاد رستو سب کیودريږي وا ان ربک او بهشکرستا هوعدا الا يحشرهم راجم وبکيدي ان نه بکه دله حقیمون خاون د حکمتې عالی کو د پارته باندې واللهه د خل نه انسان او یقین پیداه د منګسان من سالین دلیله افقی مخکې بهیان بیان ندلته دلی د اقلی انفسی بیانې انسانه خپل نفس ګوره له د خلق منګ انسان من سوالین دا خټې کلګې دلی سو سوال چا خټه واغه شي او بیا په نرووچ شي تیکری غون د تنګاره وکې می نه همین د خمبیره شوي نه مون چې وخت تیر شوې پاغېبانې یادېلی هون چې کله پ تیرشي وخت به تیر شوي نه خټ انګېید یعنی وچه دیلی منګ دو اسلام پیدا کړو وله جانپیرې خلق ہو پیدا کړل موږ د لارامن قبل او مخکړ دینه مین نار سموم دا غو شغلی و خون دا اور ګرم نه د ګرم ورنه پیدا زکه ګرم دی و اس قال ربک اپکم وخت چویر استال الملائکتی پرشتو تا انی بشکد خالقن پیدا کی ما بشرن دیو بنی ادم من سن سالن دا خطو چنا من حمئن تخم بیر شوینه امسنون چې وخت رشه او پغې په اجازه وېتو کله چې برابر کم آرا وانا فختو پوکیو کم پغې کې مروهي د خپل طرف نه فقعولو نشیغا تاسو ساجدين او سیده باندې او روح دې دې کې الله نسبت زنده کو د شرفت د وجنا الله زنده نسبت کوله اوه چې تاسو شهره له دا روغ په برکت د علماو قریبن زر اقوال لي دا داشره څوک داشیز دي بعضوي جسم یشتا بعضوي نشته امام غزالي رحمت الله علی او امام رازی رحمت الله علی اری دواله چې د جسم نشتا لیکن جمهور داوي کوي چې جسم یشتا حلق اون تشتې حلق اون جسم داشت لري په دې وجه نه جمهور دې قایلې جسم یې اشټرې له ځن تعلق له نسبت شرافت دو جنا چې و انسان تعالی ما دومر شرافت او عزت درکړي میر روحي فقه له ساجدين ف سجد الملائکتو پس دې ک فرشتو کلم اجماعون ټول په یو الله ابلی ه مګرشیطو نکه او باید کارو کوو ی کو نه چې نه شې مع ساجدین د سیدي کوون کو نه قاله وي الله ی بلیسوشیطانه مع کا سج تع له الله تتكونونه چې نهشی سااجین سیدي کوون کو نه قالهوي بل لم اکن نهمځو ل س جو دا سییده کوون کېلی بشرین بنییا خلق ته چې تا پیدا من سوالین د خټق کې دلی نه من همین چې وقت تیر شې پاغې مون من هم ان د مسنون شوي چې وقت تیر شې پاغې قالې اللهفاخورجه او وزه دی ځ نه منه دی ځ نه ګټ وزرې دی دلتهڅکې اوو په ان نه کار رجی تر لټله شوونه او او ذیل به اننا ل کلله نهته او ب تا ب لانت دیئ الهيوم الدين ترستر قيامته پوري قال وي شيطان اي رب ايرب زمان فانزرني مولت راكماتا الهيوم يباسون تر اعرز پوري چه دوباره جواند نکولي شي خلق قال وي الله فإنك بيشكتو من المنسرين دمولت ورقل شونه الهيوم الوقت المعلوم تر اعرز وق معلومه پوري چه عام خلق مري در کس تب مري قال وي شيطان رب بی ایره بزمان بی دغی پس چې تازه پریشان کم لعو زهینن لهم خامخا خیستکم با دیتا فی الارضی پس مککی سو کس ما کسیم سیزو نا دیونو چه پلانیشه و پلانیشه خواه شاد با تخیستکم دیو جن اوبکر سی دی که فرمای فرمائی چه ما ایبلیس چه خوب کیولی دو نوی کله خلق په توحید باندې ملامتوله او ما ول په شرک و اس اغیل زم له ملامتومه په بدعت باندې یعنی دین په نوم باندې موته شيخه استقامه او فقره کې خلق دوګه کوم زکه هغه په شرک باندې ملامتوله نه په توحید باندې به بدل ملامتوله و اس اغیل دین په نوم موته شيخه استقامه شاید بدعت پر اسمون ارواجونه او پدی خلک دوکا کوم لکهاله هر کسم چل ور دي کنه والا اغو انهم او خام مقابله لکم بدی اجماین تول الا عبادک مگر باندې ګان استهمن هم المخلصین پدی کی چون کړي شوی چې الله استا خاص بندگانږي برانه بچی قال وی الله هاذا صراطن دال ذالیا ما مستقيم نیغا دال التوحید ما تراغله نه نيقدر پدی سوکراغه او برسېږي ان ابعادي بېشکه م ننګانځم ليس لك انشتر استعفارا عليهم قديبان السلطانن شکه سمغلبا الا من تبعك مگر اسو کوچتا بيدارو کوستا من الغاوين در سرکشونه وان جهنم بېشکه جهنم لماعدهم فمخاوادر دي سراج معين تول سرا لهار دي جهنم د باب سبت ابواب و دروازيري یاو تبقیری او هر یو تبقیر دا بلینا اغبتر دا او ناکار دا لیکول بابن دا پا دا حری در یو عزی من هم پا دی که جز ام بخصوم ایسا مقرد شوی دا ایسی ایسی ینی مقردی بشارت والکی مومنان تا تقوی پوارکو این ان بشک فرزگاران فی جنات و باغنو کی و عیون او پچنو کی بایی او چینی اے وی عبداللیم نے عباس رضیلانو فرمائی جنت کے با دو چینی دو چینی بھئی او تایید کې صورت الرحمن او اشتم سپارا صورت الرحمن پندس ستم آیت کے وی فیہی ما تجریان فیہی ما عینانی تجریان یہ با پدہ جنت کے چینی دواروانی و دو قسم چنی دا براوالی چنی علاوی روانی بای دلتم وی فی جنات واویون پا باغنو آپا چنو کی بای آورتبوی ادخلوها داخل شه بسلامین و سلامتیا آمینین پا آمن باندی زی زیر دنیا دا تکالیف دا دا و نراخلاص شوی غمون و نراخلاص شوی زی آمن سلامت پیستا پا دا پار اولر با کمانگا ما آغا صفی صدوریم جی کې من غل <سؤال> انخفکان ایخوانا رونا رونا بی علا سرورین فتاقتون بان ری متقابلین یو بلتا بناستی مخامخ مخامخ بناستی یو بلتا دسترخان ولگی دلی لائم اصهم نبرسی گدی تافیا فدا جنت کی نسبن ستر والی و ماهم آنبای دی من آداغی نابی مخرجین استونی د زبان استوزه دې دې نه د خالق نه دا سره دنیا پر دې کور خونه چتوي کړه واخل نه نه ای بابا کی امهشا نبه ای بعدي خبر او کعبہ نگان را زماتا انی بهشک ازو انل الرحیم زو بخونه کی مهربان ما وانع او بهشک ازاز ما هو العذاب العلیم دا از عبد رناک دې او دواړه جملې راوللې سره پار جنت دیری او د امین سر من زری امید به م ساته یلابم مندیر کای امید به ساته او یره چ کم دا د بکای په دیو جو باندې وانا بهم خبر ور کدیتا عن زئف ابراهیم فبارد مل منو د ابراهیم علی السلام کی از دخلوا کله چې داخل شو علیه پاغه باندې فقالو اوی دی فرشتو وی سلاما سلام دی پتا قالو ابراہیم علیہ السلام انا بشکا منگا منکم ستاسونا وجلون او یریدو موغو سیردن پیدا شولا تاسو خوراکم نکوی قالو اوی دی لا توجل ما یریگا انا بشکا منگا نبشرکا زیر درکو تالا بغلام نحل آلیم پویولک پویسر قالو ابراہیم علیہ السلام اوشر تمونیی آیا ایا را کوی مالا علا ان و دی خبر باندے مسنیل کے بارو چر سیدل دما تہ بڈا والے فب متبشرون پس پسو سبب باندے خبر را کوی لالا اسباب بسئی اولاد بسنگی اسباب سری ورده قالو یہ فرشتو بشر نا کا زیو در کوم تعال بالحقو فرشتنی فلا تا پس مکی گتا من القانین دا نو امید کون کنا قال او ابراهیم علیہ السلام و من یقنا تو او نبنام امید که که میر رحمت ربیه در رحمت در اقبلنا اللہ زوالون مگر گم رہا یا اللہ استاد رحمتن نا نامید بسوکی بیلار گم رہا قال او ابراهیم علیہ السلام فماخت بکم سرشان استاسو ایوال مرسلون ایرال ایگل عشو نورس کارو او کنمال امدہ بشارت روڑو قالغې ان نه بشککه منګه او نه رالی ګلی شوي ی ال قوم مجرینقوم مجرمانو ته اللهله لوت مګ بچپتابدار بی د لتل اسلام نو بغر کېږي ان نه ب شکه منګه له من جووه مخه بچ کوو بدي جمعای انټوللهراتته او مغربی داغو نو منګه دا کلام د الله دی او یاد د چا منگ انداز کلی دا فرشتی زند نسبت کی یعنی پا دیر ڈیوٹے منگ اللہ مقر کلیو نا قدرنا اگی زند نسبت ذکر کی اِنَّهَا بے شکدہ لَمِنَ الْغَابِرِينَ خواب خواب پادکی دونکا نوی پازاب کی فلم ما جا نا حرکل چراغی آللوتن المرسلون لوت علیہ السلام تا فرشتی رالی گلشوی فرشتی قالوی لوت علیہ السلام اِنَّكَم بے شکدہ سو قام امم قرون يا قم ناشنا فرشتو بل کابل كابل کراغلي مونتاتا بما پاکه سبان ني كانو چودي في پاکي يم ترون شك كونكي تا قم الله د عذاب پراتو کې شك کو من اهو کمره وړه و اعتنا كار اغلي مونتاتا بالحقي فرشتني و انا للسادقون اويشکه مونږ رشتنيو فعسري پسروان کا با اهل کا تبرخل یعنی تا به دار خپل به قطع من لیلیه پس یې سر شپې کې وتاب او زها اخبار هم رستره دینه ولا یلتفت ان د ګوري منکم پتا سکے احدن یو کس ومذ او ځای حيث امرون څنګه چې حکم کولې چې تاسو ته تا مور امیر چاته وی امیر آغه چاته وی چې هغه مخکې رواني آغه ته امیر وی مشر و اس دی امیر توئی لوط علیہ السلام کہ روز تو ور پسیدہ و تبع ادبارہم اور روان شار رست ر دینہ نعمیر مخ کے بازی عادی دی ورتے روز تو ور, ور پسیدہ دا زان ل زان لمقام میکنن کام دے کہ ای چ خطر مخ کے نہ درعیت ا دقم اہداف جو د مأمورین مخ کے روانی آدیل به خبرداری ورکوی لیکن کله چې خاطره دو روستو را رو طرف نی دشمن نی نی بیا به امیر آمش روستو روانی دل تا ور تا چې چه وات تا بی عدبارهم عذاب روستو را روانو کن آغی پست ته دی تاسو مخیزه نی امیر زکا حلو تا لی سلام روستو او الله و تای ور پسی روستو دا وات تا بی عدبارهم حالاتو موافق کار چه کم نه نا غوی او فیصلله رو من ی د تا ذلكکه امره د دی کار ان نه دا ب رها ولاې چې ب شمون کسانو مقطون پرې کېږ با بهین په و د سبا کې وجا او رال هلو مدینتتي هغه اوسې دونکې د خار والله یسب شیرون چې خوشحاله کولی دکه میمانه راغلو او په شکل د انسانانو قالو ته سلام ان نهها ولا بشک دا کسان سر فی میمان زماري ولا تفضحون فسمشر ما ویمه زما به عزت مکوې به قدرې مکوې زما د ملمنولې ز تخنې دا خو زمالې زکه چې قربې عامل مي وي او هغه ملمه ته سوکڅوینه ادم ملمه به دا قربا برجدي نو قربا چې قربې او هغه صحیح وي نه هغه ملمه ورکي ا کنه صحیح نه سړې پرې دوا په ولابه ولابه ورګه دا ورنۍ بار کې وی ذکر سر سر سو کوي نه د غیرت مند خلکو د عزت مند کارځکمن دی ميلما دا غه تحفظ کوي او دا غه نگراني کوي نه ځکه وي زما ميلمنو ما کې زما بیزتی ولا کوي ولا زما مرمنو به قدر کوي واتق الله او یره دا الله نه ولا تخزونی او مر شرم او ما قالو و دي اولم نن حقا اينه ومنه کلمنګا ته ان العالمین د تا تهه منګ ویل چې ته به سوکراوللی نه او ستا میوانه به دا چکم کوم د ن زور ورو کارلو ته سلام ها اولاې بناتی دا لونه زمادي ستاسو دا زما رو که تاسوخواام مخوا خپله ف ته په مخه غې نه په دا غ باې صبرو لا عاموکهه قاسم نه په عمر ستا باندې ان نام کے بیشک دی لفی سکرتیم کا مخاپنا چھک فلکیہ ماون سر گردان دی لا عمر کا قسم قرآن کریم کی پر مختلف معنی باندرازی یاد دی زکہ لا عمر کا دتیجے کہ عمر شاید شائد عمرستا لا عمر کا شائد عمرستا سمٹ لو ستا عمر قوادے دا خلکو په نه شکرې یاله امرکه براکت ک پهمرستا کې ستا او مرکدي برکتت وي ان شکدي لفی سکهامخ په نه شخپله کې یا ماون سرگرد دي او کله کله قسمه دپاره تیم د شان راځي واپې غمبر ستاسممرلی شان دی دی ها مخا خپل سرګردانه کې نشری او سرګردانه دی نشری په یا قسم د پار تههیم د واقع راځي قران کوي موږ سره ټولونه کې راځي کلا کلا قسم د پار تههیم د واقع راځي و څومره لوی واقع ده قیامت قیامت را روان ده څومره لوی واقع ده دی دځکه دا ټول چکمنه نه جوړي لا امرقا لا امرقا غواده عمرستا یا شاید دی عمرستا یا برکت وی په عمرستا کې واستا عمر کې دی برکت وی د دیو جنا ابن قیم شیخ الاسلام ابن قیم یو کتاب لیکللی التبیان فی اقسام القرآن عراقے کی دا قسم اقسام ذکر کر لی دین حاضر شیخ القران وقبل کتاب العرفان کے آج کے ذکر کر لی قسم پسو مانو بند رازی نہ اقسام دے قسم اگی جکمنہ ذکر کر لی دی جائے دا ٹوڑ جکمنہ نی جوڑی لا امر کا قسم دے پا مرستا باندے یا قسم بدعین چکمنے ناراضی ګرهګره قسمه په معنی د بدوعیم چې کم د ناراضی داځه کې اغم چې کم نه جوړیږي لکه حسن ابن ثابت رضی الله عنه ناغویلو چې موږ با ګدا قرباني اسونه غلو مکیوالو ته وی او تاسو له موږ چې کم نه شي کس درکو کله چې دا مکی باندې فوج کچوش والا نه په خالد بن ولید رضی الله عنه وی چې شعبہ کدا قربان اسنوز غلوه چې حسن ابن ثابت عقسم چې کم نه لیشتینی شي چې غویل موږ کدا قربان دی دا طرف با نو موږ په با دی باندې غلو او په دی باندې به حمله کو نو ته شعب په دی باندې اسنعه اصل غلوه چې دا قسم چې کم نه پذیشي انا الامرک قسم د عمر یا استامر کې برکت وی جوار عمر ستا ان انکه بهشکا دی لفی سکرته خامخا پر شخ پلاک یامون سر گردان دی او حسن ابن ثابت رضی الله عنه به داوی سکیل تبونیا ال لم تراوا سکیل تبونیا ال نویلو پا ما بانی ریخ پلا مور چه کم نه برش یا ما بانی ریخ پل زر پوڑو بانی برشم کچره منگ پا دی کداغر باندئی اصنون از ساکل تو بنی یا اللم تراوها تصیر نقی من دا کداغا دای زانتا یعنی چې کچره داست دای شم کچره منگ دی سره داست داست اونو پڑلو نبی علیہ السلام زکه خالد درجلانو ته وشابه شابه اسونه غږ غلو چې د حسن هغه قسم او هغه قضيباندشي نو الله وی فاقذتهم السيحه تو بڅونی ولدی چغی مشرقي فواخد سر دنورکی وجعلنا او ګرځل منګه داغه زيه عاليه فجعلنا او ګرځل منګه عاليه اوچت سلاغي ساعه له هانلاندی و امطرنا و امطرنا ودنت امپه نه او حال داو او چې راورول منګه علیم پهدي باندې هجارهتن کان من سیجیل چې پهشان د کانو س طلب چمه ک پ برړه را لهوله شو خو بیا کانو د راوریددو مطلب ته شو نه نه دام ک چې دا چې اووله د باران د په دکانو مراورېدوه جو ب چې کمون نه را لوړه پل ان نفی ذلكه بشک پهې کېله آياتینامخانشانې دي لمه توین دپه د سوچ کوونکوو وإن أو بشك دازي لسبب مقيم خا مخاب غلارني غكرري إن في ذلك بشكبكآيةاً فامخانشان ادي للمؤمنين لپ ممنناانه وإن كان صبل العيقتي او بش خاوندان د جنجي ق د شوعب السلام لظالم إن خا مقا ظالمان ف ت قبل لا منم ف بد لست مخ پاغه لا کاره کې دي ولهقدکه ذبه او یقی درروجنکو حبل حجر المرسين قووندانو د هجرواو پ غمبرران نه لړه وعادې نه هم اوکړه منږي ته آيات نه د لاله خپل فکانو پهش نه دغېنا مين مهون کېوه کانو اوديتونه جوړول بین من الجبال دقررونو پا خدا تحمس پیاتو پس نوالدی چگی مزبهین پا وقت سباکی پا ما اغناء عنوم پس اس کم نکم انگد دینا پس اس کم نکر دینا ما آتو کانو یک سبون چی کول دی ناغ اونر ناغ طاقت ناغ دولت و ما آ خلقنا سماواتی و نری پیدا کن منگاس مانونا والارداز مکی و ما بینهما و آچے پا مندر ادوال کری الله بحق مګ د پاه د کاره کولو د ه د مختنو قوونو حالاقت ووجه هغه دا او چې کې سوچ نه وکلی و نهستاته او بشر قامت لاتیتونو خمهار هتون کې پس پههی تحل جمیل پس مخړوه په مخلو لښایسته سره مختېواړوه هو الخالق والعليم ذا اللفذا كون كري بود پارس باندې او لقد آتيناکا د دنیا نه بیرقبتي وركي او ترغيب الله وركي خپل کتاب تا او لقد آتيناکا ايقن درکړې مونږ تا تا سبع من المساني او اياتنا اچ بار بار لستيشي والقران العظيم اقران لوي سبع من المساني يعني په دا دي یا غوښه مزامین ته مراد دي داویې در القرآن ایمان مل اخرت او نو رقم لوح قر سره بیا اته مراد دي من المسال یاردینا هغه دلایل عقلی دي هغه دلایل ته مراد دي اغه قسمه قسم دلهل اغه مو جوړیږي چې دلیل واحيشي یا واقعي شو بیاغه کې هغه قسم او نقلی او بیا د طيور د وحوش نه یو قسم جوړیږي نه ته مو راضي من المساني والقران العظيم اقرعن وي يا ردين مرادو اغه اوګده سوراتونو دی اولني سورتنا جرتا او اوګده سوراتونو وي سبای اتوال چه ورتوئی آتا موراد دی واسه سورتون آقا که نور آقا لی نا تنی دی مورادو ایدک کوا آیتون سورت الفاتحہ بیا بیا یا دا آو مزامینو لا تامدن نا موچت و آین ایک آسر که خفلی الاما ستامدتان بی سامان ورکره پدی سرا از واجم منوم کسما کسم دیتا ولا تعزن عليهم امغم جنکیګه په دی باندې وقف ست ساته جناحه وزر خپلې لئ مؤمنین مؤمنانته و پسېګه م دنیا ته کې دنیا ته پسېږي هغه چاته پسېګه کې علم د قران د سنت ورسره لید حق پرته ته او چا سره رپیری ډیر دیوسه هغه چاته پسېږي چې تابونه وررډیول دي شایدل ابریری آنکو تفخانا اگر دمرا دا اوزا بیردین دیروم واقعی تو پس سینگی یہ نی خبری پسید خزانه دا وقلع پیغمبرہ انی بیشکدو عن آن النظیر المبین زیر ورکونک مخارا کما انزلنا لیکا سرنگی چلالی جلیومن علی المختصمین پا تقسیم کونکو باندی یعنی نزل علیهم العذاب موقع تی کلام دکا انزلنا نا آغا مخ که حضب ده نزل علیهم العذاب تراغل او پا دی بان, بان عذاب پا دی مخ کنو قومونو باند کما انزلنا علی المختصمین لکا سرنگی چراولیگا منگا تقسیم کونکو بانده تقسیم کونکو بانده علیهم منگا عذاب نرالیگلو دا دین اسوک مرادی تقسیم کونکی د دین خو آغا مراد دي یہ قسمونه کلو یوبلتا چې ردی پیغمبر به امداد نکوي نه وای دا ملګرو کوي نه بره دا کوي د دیو جن نبی علیہ الصلات والسلام او شعب ابي طالب کې درې کال چې کم دی اغه بندو نه ته یا قسمونه والا په هغه مرادی چې دا صلیح علی السلام د قومونه وبد ماشان چې قسمونه یو وکړو له ا به چاله وای نو وایو اور دې چامل پیوکو هغه ته مرادی یا مختصمین نا هغه مکیو علمرادی چاوی بلار تقسیم کوي د هاج په موسم کې اج شوک براته به چه تذ وی وی پیغمبر لا کما تر ویتی نبلو بل لار کناستو چرته دی حج لازمه ا پیغمبر دمیا علاکه سا هر نه مقتسمین لا رې چې کوم نه هغه تقسیم کړي و او څوم که نصیشینه غوړه نمونه په دقیق غوړه وګورې هغه سره به یو ځې پاتې ښه لاره کې نه سه او چې تاسو یو داسه نه زیو دا هغه دی او هغه سره په پاتې بیان نو په دیو د فرعون کار چا دنیا کې وکاو نو فرعون سره په دا هامانو دا قارون کار دنیا کی چاؤکو ناغی سر او پاکی نکر دی خلکو چا کارو کار ناغی سر با قیامت کے پاکی هامان تشبہ بقوامین فهو منہو قیامت کے باقی سر اپاکی کما انزلنا علی المقتسمین اللذین آکسان جا للقرآن چگردول قرآن عزین ٹکڑی ٹکڑی دا زان لو اہل کتابو کدی اوی دا با قرستا شو آل امران دا دغیو شو نسازماشو دا تقسینی چی کمده نکلو خاندنی دا اللہ کتاب پورو بیکو فوارب بکا پس قسم دی پرستا باندی لنسالن داو چی خامقا تپوس پا کمده دی اجمعین طولو نا وردی طولو نا بتا پوس اما پا باردازکی کانو یا چې چی کول دی فزده پس صفا بیانو که بی تو امرو کتات احکم کولشی واحرز مخوا لهه عن المشرکین د مشرکانونه چې چه غند بیان وکه او دا چې بیان وکه چې بیانستا دانوانش تیاړ چې اته خبر اورېږی او پا خبر باندې پوښ ری مونږ ته کمینه مکه چې ګرمور وکې چې څه په پوښت ان بعشکمنګا کفینا کل مستافین کای به یش تعالی را د ټوکونکو نه کسان کتان یجعلونا چې گردی معلای اللہ صلی اللہ آخر مرد گار بل فصوفی علمون فزردی چدی وپوشی ولقن علمون اپتا سرپویگو منگا تسلی اللہ اور کی پیغمبر تا ولقن علمون اپتا سرپویگو منگا انکا بیشکتو یزیقو تنگی کی صدرکا سنستا بی ماد آسنا یقولو نا چوائی دی فصبیحو فصباکی بیان وعا بحمد ربکا ترسنا در اخفل وكن اغشاء من الساجدين نسيديك ونكونا وابد ربك عبادتك وادر اخفل حتى يأتيك اليقين شراشي تاتا مرقو اقول دي دوي وابد ربك عبادتك وادر اخفل حتى يأتيك اليقين شراشي تاتا او حدیث کې مړه دي نبی له سلام الله علیه فرمای اظامات الانسان ان قطع عنه عمله کله چې بنیاد مرشي عمل دنه ختم شو په حدیث کې دا دی او قران کې هم دا شته دوالا الی دی او عباد وربك حتا یقین عبادت کوه تر دې پورې چې تعلم راشي حتا سره پارزی انتهاره پار انتهاء در چې مرګ رانه باد ختم شي مې دي چې وي قبر کې ولار ومنځو کوو ا مثال اسلام قبر کې منځ کوو او کله وي پلاني بزرګو نو قبر افضلن چې موږ په منځو ولارو دغه د د وسړی د وسه ته ول قبر کنستو ته د منځو باندې ولارو نه په قران پوېږي نه په حديث باندې پوېږي قران چې اعلی مرګ ته کورېستا عبادت دې بس عبادت بیا ختم شوه د مرګ نه پر بیا خو مزيري چېอัลته عبادت کوي دلته عبادت کوي نس هغه مې کی ذمہ دار ته کی پټی کې غټي نه کور ترلو دې خوري دا خو دا دل عمل زیره هغه دارل جزاره لکه هغه دارل عمل ګردي دا درم دارل عمل ګردونه بیا دال جزازې بکمزی وای پکا بر کې موږ کو نَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بندگی کو در حق فل تردی پوری چراشتہ تا ثمر گو النحل داسرت په نزول کې او یم دی پر د سورۃ الخافنا نظر شیری دعوده سورۃ سبحانه او الاولیات کې سبحانه وتعالى عما یشرکون پښځه ذات الله د دا شریعه قانونه اړلشان د الله د دا اسنه شریکان جوړي الله سلام مخکې صورت سره رب وتعالو مخکې صورت کې د غابونه بیان شو چې دا غابونه دایده کومن ورکل شو نه پدې صورت کې اصول د عذاب بیانول پدې صورت کې اصول د عذاب بیانول چاخر دا عذابا دا د پاسا کی بانده لپا دو سرط کی اصول بیانو لاؤ زک دا سرطی دی سرط پاسی او دیر آره دوئیم مخ کی سرط کی شپک سلوی خیط کی تیر شو شپک سلوی خیط کی ہوئی اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَعُيُونَ اُدْخُلُو عَبِ سَلَامٍ داخله کې په سلامتي او په منسره ندي ستراته د ډېر کمايته ګوري د ستراته بڅ तिसه اتي وای او دخول يقولون سلام علیکم ادخل الجنه بما کنتم تعملون ادخل الجنه بما کنتم تعملون داخله کې جنت په اساس دغه تاسو دنیا کې عمل کوو نزک دا صورتی دی صورت پس یو زیر اولو یا موقع صورت که دا انسان دا پیدای زکر اوکو چه انسان تا منگا پیدا کلی وَلَقَدَ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ من سَلْسَالٍ من هَمَئِ مَسْنُونَ منگا پیدا کرده انسان دا خطی وچه اوکرنگی دلنا وچه وقت پی تیر شویره نا پا صورت که انقلاب د انسان زکر اوکو چو ما خو انسان پیدا کو خو انقلاب پاکی پسا بانده رازی نبی صورت کے انقلاب ده انسان ذکر کاؤ زک دا صورتی دی صورت پسی او دیارا اوڑو یہاں موقع صورت کے او فرمائل چو پتا چو بانده عذابونا دا بارازی نبی صورت کے اوئے اتا امر اللہ فلا تستاجلو لمبنی آیت کے لنبانی آیت کی اتا امر الله فلا تستا جلو را روان دے عذاب دا اللہ نتلوار مکوئے پاقی باندی مزدک دا سورتی دی سورت پسیو یا مخ کی سورت کی شپگ نوی آیت کیو گو رنوال تے ہوئے الَّذِينَ يَجَعْلُونَ مَا عَلَّهِ اِلَانْ آخَرَ فَصَوْفَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر آآکَسَانُوِ چَعِي كَرْضُ الله اللَّهِ سَرَامَتَ اَجْعَرْ بَلْ مِدلتا قدیس رت کی وئی بے مآیت کی وئی پاخر کی اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُون بے مآیت کی وڈاقِ اَخِر کی انه لا چاند دابه چې هیڅ دغه بل حجاب پرکوون کې سیوا زمانہ فتقون یو ريګي زمانہ او ما سره لشيطان جوړوي ځکه داسورتې د سورث په یو ځای راوړو خلاصه رو سورث په سورث کې اسباد توحید بیانایي اسباد توحید بالعدله العقليه ودلایل عقلیو سره الله اثبات کی د خپل یو والی پا دلیل و اقلی و او دلیل و نقلی اجماعی ذکر کئی دلیل و نقلی اجماعی اغزی کر کئی او زجر ورکی منکرین توحید تا زرن ورکول زجر ورکو منکرین و توحید تا دی ترکی سرا سرچ کمنی نلوان ده او دلیلی متنوعان اغیب یانول چې خالق لکل شیئی و, و اللہ عالم لکل شیئی و اللہ سار سبانی فو یو اللہ دی پیدا کون که دار یا چیزو دا یو او بیا مدابی رو انتزام کون که دار یوکارو دا یو دا دلیلو دے ذکر کول اللہ پخفل یوالی بان بسم اللہ الرحمن الرحيم اتا را روان دي آزاد آزاد الله او اتا ماضي په معنا د مضارع زکه مضارع یې قیندا چې وي عذاب را روان دي زکه اتا دې په معنا د مضارع باندې اتا را روان دي امر الله يا عذاب الله ولعت استاجلوه د تلوار مکوې پاغي باندې سبحان هو فاضل عدل د شریکاننا او د الله ضول را ځ الله سره شرک کوي او حالان کې د الله ذاتو او د شکان نهپ تهعاله او لریشان د الله ما داسنه یشریکون چې شکان جوړ الله سره ی ندل الملا ک تا را لږې فرشتې روحی په سره من امرري پهوک خپل ع منشا او شاته چغاړی من باې د بندگانه خپله نه ان زرو چ یا روای ان شان لا اله نشتره بلعبیم داد کون ان که انا سوا زمانا فتقونین او زیری گه خاص زمانا و خاص زمانا و یه ری گه او دا صورتو نحلو دا اکس دو میدی دی او د انعام زکا دین صورتو این اکس دا میدی او د آرافو او پشان د انعام دی شرط الانعام کی اول دل ایلی دا رد شرکی تقادو او دویم سکر رد شرکی فیلو دا کسی دا شرط الناحل امده اول کی رد شرکی تقادی ری او دویم ایسا اغی کی بیا رد شرکی فیلی ری.